أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسهبه أجمعين قال ربنا عز وجل في الكابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تشلوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم سنون An-mah-bad. Hvala pripada, uzvišemo Allahu za gledanje šanmu, njega slavimo i hvalimo i od njega oprost za naše grijehe tražimo i se utječemo od zla naših duša i od naših loših postupaka. Donosimo salavat i salam na posljednjeg poslanika Muhammeda s.a.v. njegove časne ashave i sve one koji su ih i koji će ih u dobročinstvu do sudnih dana Razmišljajući o temama koje bi mogli obrađivati na ovom našem mjesečnom predavanju Došao sam do zaključka da bi najbolje bilo da to bude jedna zaokružena cijelina koju ćemo duže obraživati a kroz koju bi učili i upoznavali različite aspekte islama odgojno obrazovni etičko-moralni ataidsko-doktrinarni i pravno normativni i razvijali i usvajali pozitivne vrline osobine vještine koje bi nam uveliko pomogle da popravimo i unaprijedimo svoj privatni a i društveni život. Kada su takve teme u pitanju moji favoriti su uvijek one teme koji su direktno ili indirektno vezane za Kur'an i Sunnet. Iz prostog razloga što su to dva glavna izvora vjere, dva nepresušna vrela mudrosti, bez kojih je svaka priča o vjerskoj naobrazbi, duhovnoj i moralnoj nadogradnji i djelovanju u ime vjere besmislana. U tom smislu, jedna tema mi se čini posebno privlačnom, lakom za obrađivanje i razumijevanje, prikladnom za naš aktuelni i vjerski, i politički, i društveni moment. A nadam se da će, da ćete i vi prihvatiti taj moj odabir, da će moj odabir naići i na vaš topal prijem, posebno kako bude vrijeme odnicalo i kako budemo dublje zalazili u plodonosne vrtove ove teme. Naime, radi se o kuranskim načelima i principima koje bi u najkraćijem mogli opisati kao Džavami ul-Kelim, sažeta sveobuhvatna načela i principi, optimalno koncizna i čudesno nedostižna, koja vrlo lahko pronalaze put do ljudskog srca, otvaraju i proširuju vidike i Pomažu i potiču produktivno razmišljanje. Prvo uнизу tih pravila su riječi Allaha dželešanu: "Vakulu lin nasi husnan." I ljudima govorite lijepe riječi. Ovo pravilo je dio širojeg zavjeta koji je Allah dželešanu uzeo od venu Israila, a kojeg su oni u većoj, mjeri, ba, u većoj ili manjoj mjeri bacili za svoja lijeđa, prodali ga za ono što malo vrijedi, a loše je ono zašto su se prodali. Ovim pravilom vokulu lidnasi husna i ljudima govorite lijepe riječi. Reguliše se Jedan od najvažnijih aspekata među ljudskih odnosa a to je aspekt verbalne komunikacije koji ima presudan uticaj ili presudnu ulogu u kreiranju pozitivnog ili negativnog ambijenta kako na nižoj porodičnoj tako i na شيروه دروشتفنوه رزيني زفراو کمپلتنا إسلامس کا بیرا ستملینا لیپوی ریچ ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السما تُعطي أكلها كل حين بإذن ربها Wa yatribullahu al-amthala lin-nasi la'allehum Zar ne vidiš kako Allah džellešanuhu navodi primjer. Ljepa riječ je kao lijepo drvo. Korijeni su mu, korijen mu je čvrsto u zemlji, a njegove grane su prema nebu. Ono plodove svoje daje u svako doba kada to gospodar njegov odredi. Allah ljudima navodi primjere, kako bi pouku primjeli. Šta više, riječi terhida, la ilaha illallah, iz kojih izrasta stablo imana, su najlepše riječi koje je čovjek ikada izgovorio i koje će ikada izgovoriti do sudnjeg dana. Jer, jer Ovim riječima, jer ove riječi svjedoče najveću istinu sa kojom su došli svi Allahovi poslanici od Adema do Muhammeda s.a.v. Njome iskazujemo potpunu odanost, pokornost, predanost, robovanje Jednom jedinom Bogu, Allahu Đalešanu, vlasniku savršenih atributa i najljepših imena. I njome opisujemo Allaha Đalešanu onako kako to on najviše voli. Opisujemo ga kao jednog jedinog Boga i negiramo i odričemo božanstveno svemu ostalom. Tako da je lijepa riječ u osnovi ove vjerice. I naša vjera se temeli na lijepoj riječi, a ta riječ je la ilaha illallah. Ovo pravilo se u različitim kontekstima i u približno sličnoj formi ponavlja na više mjesta u Kur'anu. Takvi su recimo sljedeći ajeti. وَكُلِّ عِبَادِي يَكُولُ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ I reci robovima mojim, neka govore samo ono što je lijepo. وَلَا تُجَادِلُ أَهْرَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ I sa sljedbenicima knjige se raspravljajte na najljepši način. A u dva od sedam priznatih kirajeta, Ovaj ajet kojeg smo spomenuli na početku se čita u akulu l'in nasi hasena. A kavlul hasen je riječ koja je lijepa i u svom sadržaju i u svojoj izvedbi, interpretaciji. Sadrži samo dobro, a prenosi se na najljepši i najblaži način Tako da je ona lijepa i u svojoj i u svom sadržaju i u načinu na koji se ona interpretira, prenosi i dostavlja ljudima. Svaka riječ koja sadrži dobro i poziva dobro je lijepa riječ. A lijepa riječ je sama po sebi dobro. Allah Đelešanu je ulishanuhu je ljude obdario mnogobrojnim blagodatima. Kada bi htjeli pobrojati sve blagodati, kada bi upotrijebili, kada bi se pomogli savremenom tehnikom, savremenim sredstvima, mi ne bi mogli pobrojati Allahove želešanu blagodati. Kada bi danonočno bili na seždima, Mi Allahu Želešanuhu ne bi odali zahvalnost za samo jednu blagodat. A jedna od najvećih blagodati kojom je Allah Želešanuhu obdario ljudski rod i čovjeka kao jedinku je blagodat govora i komunikacije. Koja čovjeka odlikuje u odnosu na druga stvorenja. I stavlja ga u privilegovan položaj u odnosu na druga stvorenja. Namirno sam rekao blagodat govora i komunikacije, a ne blagodat jezika. Jer i druga stvorenja imaju jezik, ali im on ne služi za govor, za međusobnu komunikaciju i izražavanje onoga što osjećaju u svojoj unutrinji. Dok čovjek ovu blagodat koristi u punom kapacitetu. Ovaj sičušni ljudski organ koji je smješten između dvije usne, može čovjeku donijeti spas i uspjeh na oba svijeta, ako ga bude koristio i eksploatisao na pravilan način. Učio Kur'an, spominjao, slavio i hvalio Allaha, pozivao dobru i odvraćao od zla, ljudima bude govorio lijepe i ljubazne riječi. A može ga i upropastiti na oba svijeta, ako njime bude vrijeđao i omalovažavao. Psovao i klevetao. Nije kao svoga gospodara i njegove blagodati. Ljudima govorio ružne i vulgarne riječi. Ogovarao i prenosio tuđe riječi. Što je u skladu sa riječima poslanika, salallahu alaihi wa sellem, zaista čovjek kaže riječi kojima je Allah zadovoljan ne pridajući im nikakvu pažnju a Allah ga zbog tih riječi podigne na stepene i kaže riječi koje rasrde njegovog gospodara ne obraćajući i ne pridavajući tim riječima nikakvu pažnju a zbog njih Bude bačin duboku u jahannin. Allah jele šanuhu nas potječan avu blagodat, blagodat govora, blagodat jezika, blagodat očiju I kaže, alem nej'jal lahu ainejn, wa lisanan, wa šefetajn, wahedajna hun nejdejn. Iz harmonij smo dali oka dva i usta i jezik i dvije usne. Iz harmonij smo put dobra i zla pokazali. Da mu budu ukras. I sredstvo za ostvarivanje mnogobrojnih koristi. Gledanje zapažanje, razgovor, komunikaciju, upučivanje, podučavanje. Na svim ovim blagodatima, ili sve ove blagodati obavezuju čovjeka da zahvaljuje Allahu Đelešanu i da ih koristi u pokornosti njemu, da ih koristi u vršenju plemenite misije zbog koje je stvoren, a to je i badet robovanje njemu jedinog. Našu lijepu riječ prije svega trebaju naši roditelji. Zapravo to je njihovo neotuđivo pravo, koje ako im uskratimo, rizikujemo da ostaje, ostaremo bez Allahove Đelešanu pomoći i podrške. Allah Đelešanu u suri El Isra kaže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 da se samo njemu uklanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. A kada jedno od njih ili oboje kod tebe starost dočekaju, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi blag i ponizan prema njima i reci Gospodaru, smilujem se, oni su mene dok sam bio djete njegovali. Kako bi što vjernije i što doslovnije ovu Allahovu želešanu u naredbu proveli u praksi, naši dobri prethodnici su nastojali biti što tiši u razgovoru sa svojim roditeljima. Doslovno su šaputali. Bilo je među njima oni koji su svaki dan svojim majkama govorili Allah ti se smiloval kao što si se ti brinula o nama, kao što si se brinula o meni dok sam bio djete. Bilo je i oni koji su se u prisustvu roditelja ponašali kao da su njihovi zarobljenici kao i oni koji iz poštovanja prema roditeljima nisu htjeli stanovati iznad njih. Zapoznatog islamskog učenjaka Muhammeda ibn Sirina se prenosi da je u prisustvu svoje majke iz poštovanja i poniznosti izgledao kao bolesnik. Jednom ga je posjetio njegov dobri prijatelj i zatekao ga u takvom stanju. Poslije je pitao njegove ukućane šta mu je, je li bolestan? A oni su rekli ne, on se ovako uvijek ponaša kada mu dođe magika. Stoliko poniznosti i poštovanja. Možemo li zavisliti nekog od njih da podigne glas na svoje roditelje. Da podigne glas u njihovom prisustvu. Da im se suprostavi. Da im kaže ružnu riječ. Da ih oslovi ružnim imenom. Da uđe sa njima u raspravu. Ili da im na bilo koji način iskažu nepoštovanje. Takvu situaciju ne možemo zamisliti. I to je osnovni razlog zbog kojeg su oni uspjeli na svim poljima. Njih je kud god su išli i šta god su radili pratio blagoslov dobročinstva prema roditeljima. I iskrena roditeljska dola žalosno je vidjeti današnje omladince kćeri i sinove kako u odnosu prema svojim roditeljima prelaze sve granice uljudne komunikacije obraćaju im se riječima punim nepoštovanja arogancije omalovažavanja kako im se suprostavljaju na svaki način kako ih nazivaju pogrdnim imenima kako ih se stide i onda se pitamo što nema beričeta u braku u životu na poslu u školi i zašto nas Allah kažnjava Jedini grijeh zbog kojeg Allah kažnjava još na ovome svijetu je neposlušnost prema roditeljima. Kao što kaže poslanih s.a.v. Allah dželešanu je kaznu za grijehe odglobio za onaj svijet. Osim neposlušnosti prema roditeljima, za njega je pripremio kaznu još na ovome svijetu. Neki komentatori Kur'ana navodi da je Allah Želešanuhu odvodio kaznu Faraonu 40 godina. ono me poznatom Faraonu koji je tlačio svoj narod. Koji je ubijao ljude samo zato što su vjerovali u Allaha Želešanuhu. Allah mu je odvodio kaznu 40 godina zbog dobročinstva prema majci. Tako se navodi u komentarima Lijepa riječ je potrebna i nužna i u bračnoj komunikaciji i u porodici. Na lijepoj riječi počiva zdrava bračna zajednica. I ona je najjasnija manifestacija one milosti i ljubavi. وكوي الله جل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون او دغوبيه دكزا ايتو دوام Od vrste vaše stvara žene, kako bi se uz njih smirili, kako bi uz njih zadovoljili svoje potrebe i među vama uspostavlja ljubav i samilost, zaista je u tome pouka za one koji razmišljaju. Ali je riječ je najjasnija manifestacija te ljubavi i samilosti. Vračni drugovi moraju i trebaju ubirati najljepše riječi kada se jedno drugom obraćaju. Riječi koje odišu poštovanjem, ljubavlju, samilošću, sa osjećanjem. I strogo voditi računa da svojim riječima ne povrijede svog bračnog druga. Jer su to riječi koje... Boli i ostavljaju dubog trag na ljudskoj duši. Kada te povrijedi strana i tebi nepoznata osoba, nije ti jednostavno. A kako je te kad te povrijedi, tebi najgraža i najbliža osoba. Posebno je važno sačuvati prisjebnosti. i kontrolisati svoj govor u kriznim situacijama, navali srđbi bračnim razmiricama, jer su to situacije koje će šeitan sigurno pokušati iskoristiti za ubacivanje sjemena razdora među bračnim partnerima i potpaljivanje iskre neprijateljstva, koju će je teško biti zaustaviti i kontrolisati. U takvim situacijama najbolje je koristiti princip kojeg je Ebu Derda radijallahu anhu. Poznati ashab koristio sa svojom suprugom. Taj princip glasi... Kada me obuzme sržba učini sve da me odobrovoliš. A kada te obuzme sržba ja ću učiniti sve da te odobrovim. Inače nema nam spasa. Kada je Malika ibn Dinara njegova žena nazvala mu nafikom. Oni o je rekao do sada me niko nije nazvao pravi imeno ti prva koja me zovnula mojim pravim imenom. Naravno, njegova žena nije bila u pravu. Njena reakcija je bila neprimjerna. Ali maliki dinar nije dozvolio šeitanu da ga ovuče u svoju igru. U kojoj bi jedini pobjednik bio šeitan, a jedini poraženi bi bili on i njegova žena. Poslanik s.a.v. je svoju suprugu Ajšu, odmira zvao Ajš, čime je praktično pokazao da u lijepu riječ među supružnicima spada da ga oslovljavaš njemu najdražim imenima i nadimcima. Također, u lijepu riječ u braku, Spada i izražavanje najintimnijih osjećanja riječima i to treba da bude redovna praksa među bračnim partnerima. Jer to jača vezu i daje joj novu snagu. Poslanik sallahu, vselem, je jedne noći rekao Ajši ostavi me samog jer ovu noć želim provesti u ibadetu. A ona mu je na to rekla ja volim biti u tvojoj blizini. Volim tvoju blizinu. Ali isto tako volim ono što će te učiniti sretnijim. Ako te čini sretnim, da ovu noć provedeš u ibaljetu ja ću se povinovati tvojoj naredbi. Ali da znaš da volim biti u tvojome prisusti. Prisust.... Jako je važno da lijepa riječ postoji i, i existira i na ovaj način među supružnicima. Lijepa riječ ima nezamjenjivu ulogu i u pozivanju ljudi na pravi put u raspravi među muslimanima i između muslimana i pripadnika drugih vjera. I to je najkraći put do srca onih koji su zalotali, koji su zavedeni. Allah Žaldešanu u tom smislu kaže Udvojila se bili rabbike bil hikmeti wal maw'idhati l'hasana wa jadil hum billeti Na put gospodara svoga pozivaj mudro i sa lijepim savjetom a sa njima se raspravljaj na najljepši način. Wala tujadilu ehla alkitabi illa bil latihi ahsan illa alladina zalamu minhu. Nemojte se sa sledbenicima knjige raspravljati nikako osim na Lijep način. Ili sa sljedbenicima knjige se raspravljajte samo na lijep način. Ali ne i sa onima koji su nepravedni. Prema vama. Šta je to pozivanje na mudar način? Pozivanje na mudar način je pozivanje sa znanjem. A ne sa neznanjem. Pozivanje koje je utemeljeno na znanju a, na, a ne neznanju. Počinjanje sa važnijim i prioritetnim pitanjima i sa onim pitanjima koja ljudi mogu lakše razumjeti, koja su im bliža i prihvatljivija, a ne sa sa onim složenim i kompleksnim pitanjima. I obraćanje ljudima blagim i ljubaznim riječima. Sve je to Pozivanje na mudr način. Lijepim savjetom. Pozivanje lijepim savjetom znači pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, koristeći se principom podsticanja i upozorenja. Etterhibu, etterhib. Pojašnjenjem i nabrajanjem i pozitivnih posljedica izvršavanja Allahov i Vž. naredbi i negativnih posljedica i rezultata nepokornosti Allahov i Vž. pojašnjenjem dunjalučke i ahiretske nagrade za poslušne i pokorne i dunjalučke i ahiretske kazne za neposlušne i nepokorne To je pozivanje lijepim savjetom. A šta je raspravljanje na najljepši način? Raspravljanje na najljepši način znači korištenje najboljih i najefikasnijih tradicionalnih i racionalnih dokaza i metoda u raspravi. Korištenje onih argumenta je suprotna strana prihvata i izbjegavanje svega što će dovesti do svađe, prepirke i neprijateljstva i što će raspravu povesti ili odvesti u potpuno krivom smjeru. Kur'an nam je i praktično pokazao šta znači raspravljanje na najljepši način. Naime, Allah Želešanu je naredio svojoj dvojici poslanika Musau i Harunu da odu kod faraona I pozovu ga na najljepši način. Idite faraonu, إنه طغى. Pa golalo mu qulalan laynan la'allahu yatakaraw. Idite faraonu, jer se on osilio i recite mu blagerije, ne bili se opomenuo i pogojao. Ako je bila obaveza Musa i Haruna da faraona pozovu na i blag način. Ako su muslimani dužni da u raspravi sa evokitavijama koriste najljepše reči, kakva bi onda trebala izgledati rasprava između muslimana? Odgovor ostavljam svima nama, jer je on logičan. Svako ga može dosegnuti. Allah Želešanhu je opisao svoje ponizne i čestite robove, između ostalog i kao one koje kada ih vestidnici, neznalice, oslove na način koji se njima ne sviđa, koji ih vrijeđa, kažu im mir vama. وَاِذَا حَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا A kada ih neznalice oslove, kažu mir vama. Kada im kažu ružnu riječ, oni njima uzvrate lijepu mlič i kažu im istinu. Ali to nije izraz slabosti, nego upravo snage. I to nije pokazatelj i izraz poniženja, nego ponosa. Time oni šalju nedvosmislenu poruku. Da ne žele svoje dragocjeno vrijeme, svoj trud, trošiti u onome što ne priliči plemenitom i bogobojaznom čovjeku. Kad odustaneš od rasprave, kada ljudima govoriš lijepe riječi, kada na njihove ružne riječi uzraćaš lijepim riječima, ti nisi ponižen, ti nisi slab, ti nisi kukavica. Ti si heroj. Ti si polosan. Ti si dostojanstven jer svoje dragocjeno vrijeme ne želiš trošiti na ono što malo vrijedi. Ti svoju snagu čuvaš za nešto što je puno važnije. Ne postupanje po ovom pravilu, wa qulu linasi husna, i ljudima govorite samo lijep riječi. U najvećem broju slučajeva vodi razdoru, svađi in prijateljstvu. Anato nas upozorava Kur'an, usuri al-Isra, wa kulli ibadi je koolu leti hije ahsen, inna shaytane jenzegu beynahum, inna shaytane kane li l'insani aduhun mumina. Reci robovima mojim, neka govore samo lijepe Jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. A šeitan je čovjeku otvore mi neprijateljstvo. Reci robovima mojim neka govore samo lijepe riječ. Lijepa riječ je svaka riječ koja čovjeka približava Allahu Želešanom. Kao što je spominjanje Allaha, učenje Kur'ana, upučivanje na dobro, odvraćanje od zla. Obraćan ljudima lijepim i prijatnim riječima. Odabir najljepših riječi. Sve je to lijepa riječ. Inne šeitane jenze gubejnaom. Jer bi šeitan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Šeitanova najveća zadača. I njegov osnovni zadatak je čovjeka navede na ono što će mu upropastiti vjeru i zagorčati život na ovome svijetu. A jedini način da mu se suprostavimo i da ga spriječimo u njegovim prljavim zamislima je da ostavimo ružan govor kojim nas on poziva. Da budemo blagi jedni prema drugima i da jedni drugima govorimo blage i nježne riječi. U suprotnom, on bi mogao stvariti svoju namjeru. Na to nas Allahu upozorava. Govorite lijepe riječi, jer ako ne budete govorili lijepe riječi, šeitan bi to mogao iskoristiti i posijeti neprijateljstvo među vama. Šeitan nikad neće odustati od svoje namjere. Je on čovjeku otvoreni neprijatelj i zato nas Allah na kraju ovoga ajeta, na tu činjenicu, podsjeća, A pocijeća nas i u drugim ajetem. Koliko je važno da svoju dušu i jezik navikavamo na lijepu riječ, govore nam sljedeći svjetli primjeri iz života Allahovih poslanika i dobrih ljudi. Pored Isale i Isalama je prošla svinja, pa joj je on rekao prođi u miru. Zar se tako obraćaš svi Upitali su ga njegovi učenici. Kaže da, jer svoj jezik želim naviknuti da govori samo lijepe riječi. Kada je Ahnefu ibn Kajsu, rahimahullah, jedan čovjek rekao, ako bi kažeš jednu ružnu riječ, ja ću tebi kazati deset. Ahnef ibn Kajs mu odgovara. Ako ti meni kažeš deset ružnih riječi, ja tebi neći ni jednu. Ja svoju dušu odgajam. Ja želim sačuvati sebe i svoje tijelo od džehendemske kazne. A interesantna je i sljedeća predaja. Islamski učenjak te piudine subki kaže... <kli> Jednog dana sam sjedio u dvorištu kuće i iznenada se u dvorištu pojavio pas. Ja sam mu rekao, odbiji pas i sine. Moj otac koji je sjedio u kući čuje moje riječi i ukorio me zbog toga. Rekao sam mu, subhanallah, pa zar nije pas i sin? jeste. Ako to nisi rekao u pogrednom smislu. Ako si samo htio ukazati na činjenicu da je on pas i sin, u redu je. Ali ako si to kazao u pogrednom smislu, da ga obezvrediš, da ga omolovažiš, onda to nije dozvoljeno. Kaže tek i te, u din, evo naučio sam jednu korisnu stvar. Ovo predavanje ćemo završiti riječima Jahe ibn Moada. Allah mu se smilovao. Ako želiš da kod Allaha želešanu budeš upisan kao dobročilitelj, onda prema vjernicima postupaj na sljedeći način. Ako im ne budeš koristio, nemoj im štetiti. Ako ih ne obraduješ, nemoj ih rastužiti. A ako ih لن تهوالي ني موي دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم